Якого донедавна сільське начальство вважало за Бандерівського поплентача. Тепер часи начебто змінилися, зблідли в пам'яті як бузинове чорнило на папері далекі сорокові роки, та й та й чолов'яга, котрий он дивується, що сад, коли його повезли на фірі в Сибір, був кучерявим, а тепер дивись, дерева стрічать сухі й чорні, мов для шибенець призначені, чи на дрова. І лише грушка дуля, що при стежці до брами Тріпочі сріблястим листям, виглядає, Що начебто роки її обминали. Роки, морози й вітри. Цього не скажеш про чоловіка, Що назвався внуком Штефана Стрижака Богданом. Йому десь під п'ятдесят буйна чуприна, В якій птаха гніздо може скублити. До волосічка вибілена, та й плечі горбляться, а хода важка, мов би, за плугом чоловік іде. Ще бак. Нелегко людині повернутися через сорок, мабуть, років на рідне дворище, де твій пупець заритий, і де супостати навіть криницю, з якої ти пив воду, засипали і затолочили, щоб і сліду по ній не зосталося. Воїстину, супостати. Свої ж таки цезорики, активісти, стрибки всякі, Деякі Богдани вже повиздихували, спалив їх самого, на дехто лишився, хоч би, наприклад, анелька, бухгалтерка, вона вічна і незамінима в колоспі, голови міняються, бригадири спиваються, а вона водно цокає на своїй рахівниці, ти її пам'ятаєш, Богдани? Ні, Богдан Стрижак нічого, ні доброго, ні злого не міг згадати про якусь анельку. Він взагалі не чув про її існування. Та сталося так, що чи не з нею першою здибався око в око в колгоспній конторі. Мав намір попервах у сільраді засвідчити про свій приїзд, що правда не так із законопослушності, як із потайного бажання, так якраз з потайного і для себе несподіваного, а може і марнотного, засвідчити, що, мовляв, гляньте, но ну, живе ще корінь стрижаків. Але сільрада, як було написано на клапті паперу, приколеного до дверей, поїхала на буряки. Зате поруч, через сіни, у колгоспній конторі хтось лунко дірявив спекотну задуху рахівницею. Була то анелька, повновида жінка, грудаста, червона на лиці. Вона неприхильно зиркнула на високого гривастого чужака, спітнілого у білій сороці без рукавів та в білих штанях, що появився на порозі її кабінету. І досить було Анельці лише одного погляду, як вона відразу впізнала котрогось стрижаків. Був цей чолов'яга дуже схожий на того Романа-стрижака, що десь згинув ще у війну. Абуть це був його син, той малоліток, що сидів у драбинах в соломі. Коли стрижаків вивозили з Сибір, Ганелька майже не здивувалася його появі. Вона його, його чи когось іншого стрижака давно очікувала. Котрий стрижак їй ще конче потрібний. Вони ті стрижаки кляті ще не спокутували сповна того, що котрийсь із них мусить йо й мусить спокутувати. Я ще не знаю, яку накладу на нього кару, але накладу нині. Завтра, через рік. Накладу і нагадаю, це я вчинила, Анелька. Я нічого не забула. Анельку охопила радість, жінка поспішно висунулася із-за стола, запросила гостя сідати, напоїла з холодильника мінералкою. «Я тебе вже з поля зору чоловіче не випущу, ой, не випущу». «Прошу відпочити, мух у мене нема», – пожартувала. «Прошу, розповідайте, звичайно, я вас впізнала, ви подібні до свого тата. Ви до нас, тобто в рідне село, надовго? Подивитися лише, згадати? Е, чи варто старе згадувати? А дотепер де ви пропадали? Ну так, в селі з вашої родини нікого нема. В Сибірах. Такі були часи. Ще хтось із стрижаків вижив тоді? Балакали, що хтось із ваших замерз в дорозі. Когось нібито тифозні воші з'їли у бараках. Когось сибірські морози доконали. А ви отрятувалися. врятувалися. Так мало бути. Бог добрий. І що ви робите в тому Новосибірську?